Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nakhmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'atfiruhu Wa na'audu billahi min shurur anfusina Wa min sayyat amalina Man yahdihillah falafu zillah lah Wa man yudril falaha diyanah Wa ashadu alla ilaha illallah Rahmahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala wa ashabihi wa bi ihsan ila yaumil din wa sallama tasliman katsiran amma ba'd alhamdulillah segala pujian bagi Allah Alam, yang telah banyak memberikan kepada kita nikmatan nikmatan yang sangat banyak dan tidak terhingga dan kita memohon kepada Allah, semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Yang Allah janjikan, tambahan kenikmatan bagi mereka. Salawat dan salam, semoga senantiasa Allah SWT ala jimbahkan kepada Nabi kita dan Rasul kita, Nabi Muhammad SAW dan juga keluarga beliau. Dan para sahabat beliau, Rasulullah Anhu, dan setiap orang yang mengikuti mereka bersunnah dengan sunnah mereka mengambil petunjuk mereka sampai akhir zaman. Hadirin sekalian para jamaah umrah para penziarah, sana bawi dan juga para mukimin. Semoga Allah SWT menjaga bapak-bapak sekalian. Ini adalah majlis yang ke-19 Dari pelajaran kitab Al-Aqidah Al-Tahawiyah Yang digarang oleh Al-Imam Abu Ja'far Ahmad Ibn Muhammad Al-Tahawiyah Yang meninggal pada tahun 321 Hijriah Meninggal pada tahun 321 Hijriah Berisi tentang Akhidat Ahlu sunnah wal jamaah Yang merupakan fondasi agama mereka Dan termasuk ilmu Yang wajib dipelajari oleh Setiap muslim dan juga muslimah Dan masih kita membahas tentang masalah Beriman dengan takdir Beriman dengan Takdir yang merupakan rukun yang keenam dari arkadu iman Misalnya ada rukun iman yang enam Yang diwajibkan bagi seorang muslim untuk beriman dengan enam perkara ini Yang pertama adalah beriman kepada Allah Kemudian beriman dengan malaikat-malaikat Allah Beriman dengan kitab, beriman dengan rasul Beriman dengan hari akhir dan yang terakhir adalah beriman dengan takdir. Yang disebutkan di dalam sebuah hadis yang masyhur yang dikenal dengan hadis Jibril yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ketika Rasulullah SAW ditanya oleh malaikat Jibril yang saat itu datang menjelma sebagai seorang laki-laki. Kemudian bertanya kepada Nabi sallallahu beberapa pertanyaan di antaranya adalah ya Muhammad akhbirni anil iman wahai Muhammad kabarkan kepadaku tentang iman apa itu iman qol maka beliau menjawab al iman antu minallahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wa al yaumil akhir wa tu'min bil qadari khairin wa syar boleh mengatakan, yang dimaksud dengan iman adalah iman kepada Allah. Engkau beriman kepada Allah, kitab-kitabnya, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Beriman kepada hari akhir. Kemudian boleh mengatakan wahai engkau untuk minabil qadari khairihi wa syirri. Dan engkau beriman dengan takdir yang baik wapun yang buruk. Beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk dijadikan oleh Allah azza wa wajalla sebagai salah satu di antara rukun iman dijadikan oleh Allah beriman dengan takdir ini sebagai salah satu di antara rukun iman yang tidak sah iman seseorang kecuali dengan mengimani takdir. Beliau mengatakan melanjutkan apa yang sudah disampaikan kemarin. Wal a'malu bil khawatih Was'idu man sa'ida bi qada'illah Wasyaqiyyu man syaqiya bi qada'illah Belum ada kanah rahmatullah Dan amalan-amalan adalah dengan akhirnya Amalan-amalan adalah dengan akhirnya Apabila seseorang akhir dari amalannya adalah amalan yang baik maka dia termasuk ahli saadah maka dia termasuk orang yang berbahagia dan sebaliknya apabila amalannya yang terakhir adalah amalan yang jelek maka dia adalah termasuk orang yang celaka meskipun selama hidupnya dia seorang muslim yang taat misalnya secara zahir tapi apabila dia akhir hayatnya dia tutup misalnya dengan tukufuran, naun bilah kendalik, maka yang dilihat oleh Allah adalah yang terakhirkan. Al-akmal bil-kawati. Amalan adalah sesuai dengan akhirnya. Bagaimana seseorang ditutup akhirnya oleh Allah azza wajalla? Apabila ditutup dengan kebaikan. Meskipun selama hidupnya Mungkin dia adalah orang yang banyak berdosa Atau mungkin Selama hidupnya dia adalah orang yang kubur Kepada Allah dan juga Rasulnya Terlika Allah, Allah memberikan hidayah Dan dia masuk ke dalam agama Islam Kemudian baik keislamannya, baik amalannya Dan meninggal dalam keadaan Islam Maka dia adalah termasuk Ahli Sa'adah Dia adalah termasuk orang yang Kela akan berbahagia Al-amal bil khawatih Amalan sesuai dengan akhirnya Sebaliknya apabila seseorang Dahulunya adalah orang yang Berbuat atau termasuk orang yang islam selama hidupnya Tapi diakhiri dengan kebukuran Maka dia adalah termasuk orang yang ahlu syakawa Termasuk orang yang telah akan celaka Apabila dia akhiri hidupnya dengan keguburan kepada Allah, kesyirikan kepada Allah Azza Wajalla. Jal. Dan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan, hadith ini sahih diliwatkan oleh al-imam al-mukhari dan imam muslim. Dari Abdullah Ibn Mas'udin anhu. RA. Bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, Inna ahadakum yujma'u khalquhu Fi batni ummii arba'ina Yauman nutfah Sesungguhnya salah seorang di antara kalian Dikumpulkan di dalam perut ibunya yaitu Penciptaannya dikumpulkan di dalam perut ibunya Empat puluh hari yang pertama adalah sebagai nutfah Empat puluh hari yang pertama adalah sebagai nutfah Kemudian, ثم يكون علاقة مثل ذلك. Kemudian setelah itu, yaitu 40 hari yang kedua, bentuknya adalah 'alaqah, yaitu segumpal darah. ثم يكون مضغة مثل ذلك. Kemudian pada 40 hari yang ketiga, berubah mudghah, yaitu segumpal segumpal daging. Maka setelah itu, yaitu pada hari yang ke 120, Yursaluilaihil Malak, luma Yursaluilaihi al Malak, kemudian diutus kepadanya seorang malaikat. Bayan Fuhufihiru. Maka malaikat tersebut meniupkan nyawa pada janin tersebut. Olehnya itu, kalau sudah umurnya 120 atau 4 bulan, kita dapatkan janin ini mulai bergerak, mulai memiliki nyawa. Huma yang fukfihru kemudian dia meniupkan di dalamnya nyawa. Gwayukmarubi arba ikanimas. Kemudian setelah itu malaikat tersebut diperintahkan untuk menulis empat perkara yang merupakan takdir bagi janin tersebut. Bikat biri Wa ajalihi wa amalihi Au sa'i Dia diperintahkan yang pertama Untuk menulis rezekinya Berapakah rezeki Apa saja rezeki Yang akan didapatkan oleh janin tersebut apabila dia Lahir di dunia Sampai dia meninggal dunia Sudah ditulis rezekinya Allah SWT Dia lah ar-razaq yang Maha memberikan rezeki Bahkan sebelum kita dilahirkan oleh ibu kita Maka rezeki sudah disiapkan oleh Allah Azza Wajalla. Tidak akan berkurang, tidak akan bertambah Dan seseorang tidak akan meninggal dunia Sampai disempurnakan seluruh rezekinya Tidak akan malaikat mau datang kepadanya Sampai rezeki terakhir yang sudah Allah takdirkan sebelumnya sampai kepada sampai kepada dirinya. Seandainya rezeki tersebut ada di atas gunung dan kalau itu sudah ditulis sebagai rezeki kita maka akan didatangkan oleh Allah Azza wa Jalla pada waktu yang sudah Allah tentukan sebelumnya. Dan seandainya dia ada di dalam dasar lautan maka kita tidak akan meninggal dunia sampai Allah mendatangkan rezeki tersebut kepada kepada kita. Allah Azza wa Jal adalah ar razzaq yang maha memberikan rezeki. Sebelum kita diciptakan, sebelum kita dilahirkan, maka Allah SWT sudah menulis rezeki bagi kita. Oleh Begitu seorang Muslim di dunia tidak merasa takut dengan rezeki. Dengan masa depan, mendidik dirinya dan juga keluarganya untuk senantiasa tawakal kepada Allah. Dan dalam Ham Dan pikiran yang harusnya senantiasa ada di dalam hatinya Adalah keselamatan dia di akhir Bagaimana dia selamat di akhirat Dan di dalam sebuah hadis disebutkan Barang siapa yang Pikirannya tentang akhirat itu lebih besar Daripada pikirannya tentang masalah dunia Maka Allah SWT akan Membukakan dunia bagi dirinya akan datang kepada dirinya dunia Akan datang kepada dirinya dunia Sesuai dengan yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jal Dan akan dimudahkan urusannya Dikumpulkan urusannya Ini adalah bagi orang yang Pikiran dia tentang akhirat yang lebih besar Daripada dia memikirkan dunia-dunianya Ketika dia bangun tidur, memikirkan, memikirkan akhirat. Amalan apa yang saya kerjakan hari ini? Bagaimana hari ini lebih baik daripada kemarin? Ketika dia akan tidur, dia memikirkan akhirat. Ketika dia berjalan, dia memikirkan akhirat. Ketika melihat alam sekitar, dia memikirkan Allah Azza Wajalla. Orang yang pikirannya terhadap akhirat lebih besar daripada dunianya, maka Allah akan jama Allahushamulahum. Allah akan mengumpulkan seluruh urusannya, dimudahkan urusannya, dan akan datang dunia secara bertubi-tubi. Akan datang dunia secara bertubi-tubi kepada orang tersebut. Adapun orang yang sebaliknya yang dia pikirkan senantiasa dalam masalah dunia dan tidak mengingat Allah kecuali sedikit tidak mengingat akhirat kecuali sedikit hidup di dunia seakan-akan dia akan selama-lamanya di sini melakukan segala cara untuk mendapatkan dunia maka orang yang demikian urusannya akan dipecah belah oleh Allah Azza wa Jalla Urusan ini tidak beres Yang itu hancur Yang lainnya Tidak seperti yang diharapkan Dan tidak akan datang dunia Kepadanya kecuali apa yang sudah ditakdirkan Bagi dirinya Ketamakan dia terhadap dunia Keinginan dia yang keras terhadap dunia Ini tidak akan menambah sedikit pun Rezeki bagi dirinya Habis waktunya untuk memikirkan dunia Padahal dunia tidak akan Sampai kepadanya kecuali apa yang sudah Allah takdirkan bagi bagi dirinya. Khasarah. Ini adalah perkara yang merugikan bagi seorang muslim. Hidup di dunia sekali. Memikirkan perkara, perkara yang sudah ditanggung oleh Allah Azza wa Jal. Dan dia melupakan akhirat yang merupakan. Nasib bagi dia. Apakah dia akan selama-lamanya bahagia di sana. Atau dia akan termasuk orang yang sengsara di sana. Ini menunjukkan kepada kita tentang kewajiban seorang muslim beriman dengan takdir rezeki. Kemudian yang kedua, wa ajalihi dan akan ditulis tentang ajalnya. Ajalnya seseorang berapa tahun dia akan hidup di dunia? Dan sampai kapan dia hidup di dunia? Meninggal di mana? Karena sebab apa? Sebab apa? Maka semuanya ditulis oleh Allah aja wajah, ditulis tentang aja li. Tidak jauh aja luhul, bila ia sudah teru, Apabila sudah datang aja seseorang yang sudah ditulis dahulu, maka tidak bisa diakhirkan dan juga tidak bisa Dikedepankan kedepankan. Bagaimanapun manusia berusaha untuk membantu. Kita, menolong kita Dari sebuah musibah Dari sebuah marah bahaya Tapi kalau ajal memang sudah ditetapkan oleh Allah Maka mereka tidak akan Memberikan manfaat bagi diri kita Apabila sudah ditetapkan ajalnya Oleh Allah ajal -ajal, Kemudian manusia berusaha Untuk menolong kita, membantu kita Menyelamatkan nyawa kita Maka tidak akan Bermanfaat apa yang mereka lakukan Sebaliknya Apabila manusia berkumpul semuanya untuk memutarhati diri kita Membunuh kita, mencelakakan kita Tapi kalau belum Allah tulis Atau tidak Allah tulis ajalnya hari tersebut atau saat itu Maka tidak akan ada yang bisa membunuh orang tersebut Tidak akan ada yang bisa membunuh orang tersebut Tidak mungkin keluar Ajal dia dari apa yang sudah ditulis oleh Allah Azza Wajalla. Zha'ala. Bagaimana itu seorang Muslim memiliki hati yang kuat dan tawakal yang tinggi. Dan ini adalah rahasia mengapa para pendahulu kita, para sahabat r.a.w, para tabi'in r.a.w. Mereka adalah orang yang paling berani di dalam medan perang. Maling berani di dalam berpegang teguh dengan agama Allah Azza Wajalla Dan mereka tidak takut dengan celahan orang yang mencelah. berperang di lillah. Dan mereka bertawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah. Tidak akan menimpa kami kecuali apa yang sudah Allah tulis. Meskipun dia berperang puluhan kali melawan musuh yang mungkin jumlahnya berlipat ganda tapi mereka yakin bahasanya ajal adalah sudah Allah tulis Mereka berperang dengan gagah berani untuk menegakkan kalimat Allah Azza wa meninggal dalam keadaan mati syahid dan apabila menang Apabila hidup maka hidup dalam keadaan dalam keadaan menang. Dua keadaan yang semuanya adalah baik. Mereka adalah orang yang sangat pemberani di dalam berperang di sabilillah dan di dalam berpegang teguh dengan agama Allah Azza Wajalla. Dan ini rahsia kenapa Allah Swt menolong mereka dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma asabaka lam yakun li yuq'ik wa ma aqta'aka lam yakun li Apa yang menimpa kamu? Sudah ditulis oleh Allah akan menimpa kamu, maka tidak akan luput darimu. Dan apa yang luput darimu yang ditulis oleh Allah akan luput darimu Maka tidak akan menipat dirimu Seseorang meskipun dia bersembunyi Di istana yang megah dan kokoh Dijaga oleh ratusan pengawal Tapi kalau Sudah saatnya dia meninggal dunia Maka dia akan meninggal dunia Dan di sebaliknya seseorang Dikepung Dan akan dibunuh oleh banyak orang Tetapi kalau Allah tidak menghendaki dan belum ditulis ajalnya dan bukan ajalnya saat itu maka dia tidak akan meninggal tidak akan meninggal dunia. Wa maqad lil nafsin antamuda illa bi idnillah kitab muajjalah dan tidak ada sebuah jiwa tidaklah sebuah jiwa meninggal dunia kecuali dengan izin Allah. Ini adalah ketetapan yang sudah Allah tetapkan ajalnya. Karena itu seorang muslim dia adalah orang yang bertawakal kepada Allah azza wajalla. Bukan seorang penakut tetapi dia adalah seorang yang bertawakal kepada Allah, percaya dan bergantung kepada Allah azza wajalla. Biqadbi rizqih wa ajalihi wa amalihi dan disuruh menulis amalannya. Apa yang akan diamalkan selama di dunia? baik berupa kemaksiatan, baik berupa ketaatan. Wasqiyan atau zaid. Dan apakah dia kelak akan termasuk orang yang celaka sebagai ahlu neraka atau dia adalah sebagai seorang sa'idun, seorang yang berbahagia sebagai penduduk penduduk surga. Ini adalah empat perkara yang akan ditulis oleh malaikat di dalam Perut ibu kita ketika kita menjadi Ketika kita masih janin Dan takdir tersebut Yang ditulis oleh malaikat tersebut Tidak keluar dari Apa yang sudah Allah tulis di dalam Tidak keluar Dari apa yang sudah Allah tulis di dalam Kitab yang berisi tentang takdir Yang sudah Allah tulis 50 ribu tahun Sebelum diciptakannya langit dan juga bumi. Inna Allah, Qadar makadir al qabla ain yakhluq sama wa jil'ar bixamsin al fasa'ah. Basyirullah sallallahu alaihi wasallam katakan sesungguhnya Allah telah menulis takdir bagi hamba-hambanya bagi makhluk-makhluknya lima ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan juga bumi. Kapan diciptakan langit dan bumi? Beliau mengabarkan sebelum 50 ribu tahun, yaitu 50 ribu tahun sebelum dijepatkan langit dan bumi, sudah ditulis takdir bagi makhluk. Dan apa yang ditulis oleh malaikat di sini, tidak keluar dari apa yang sudah tertulis di dalam lawa khilm makhluk. Baik. Kemudian setelah itu, beliau mengatakan, s.a.w. dan ini adalah syahid yang ingin kita jelaskan, وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَنُ بِعَمَنِ أَحْلِ jannah. Dan sungguh salah seorang di antara kalian di dunia beramal dengan amalan penduduk surga. Hatta maya kunu bayinahumabayinahail ladiroh. Beramal dengan amalan penduduk surga sehingga jarak antara dia dengan surga hanya tinggal satu jengkal saja. Jarak antara dia dengan surga hanya satu jengkal saja. Mengamalkan amalan penduduk surga Dan di dalam riwayat yang lain disebutkan Fimayaro fima Nas Mengamalkan amalan penduduk surga Sekedar tohirnya Yaitu sekedar dilihat oleh manusia Maksudnya Dia adalah dilihat oleh manusia Yang dia amalkan adalah amalan penduduk surga dilihat oleh manusia secara zahir dari gerakannya, dari apa yang dilakukan, dari ibadah yang dia lakukan, dari amalan yang dia lakukan, ini adalah amalan penduduk surga fi nas sesuai dengan pengetahuan manusia. Tapi manusia sebagaimana kita tahu hanya melihat apanya? zahirnya, hanya melihat luarnya. Dia tidak mengetahui apa yang dilakukan di belakang itu bisa seseorang menampakkan ibadah, menampakkan kesalehan di hadapan orang lain. Tapi ada di antara mereka apabila dia sendirian maka dia berbuat maksudnya kepada Allah azza wajalla. Dan bisa seseorang menampakkan ibadah dan juga ketaatan kepada orang lain atau di hadapan orang lain tetapi yang mengetahui isi hatinya hanyalah Allah azza wajalla. Mungkin dia beribadah tapi isi hatinya ingin riya. <tuh> Atau ingin didengar oleh orang lain. Atau beribadah hanya karena ingin dunia. Fir ma yarannas sesuai dengan penglihatan manusia. Sungguh salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan menuju surga sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali satu satu jengkal. Ini adalah jarak yang sangat dekat. Tetapi ini hanya penglihatan manusia. Dia mengamalkan amalan kedudukan surga sesuai dengan penglihatan manusia. Adapun hakikatnya kedudukan dia di sisi Allah adalah Allah semata-mata yang Dia mengetahuinya. Kemudian disebutkan di dalam hadis ini: Surah Faisabiku Faisabiku Aleil Kitab Fiyamalubi Amali Ahli Dhan Fiyadquluhā. Tetapi sudah didahului dengan Alkitab, yaitu kitab tentang khabar. Baya amal di amali akhirnya dia mengamalkan amalan penduduk neraka. Awalnya mengamalkan amalan penduduk surga, kemudian setelah itu dia mengamalkan amalan penduduk neraka. Sayyidul kulluh, kemudian akhirnya dia masuk ke dalam neraka, yaitu meninggal dalam keadaan mengamalkan amalan penduduk neraka. Awalnya dia Islam dan juga taat secara zahir ada pun secara batin maka yang mengatakan hanyalah Allah Kemudian menyimpang hatinya, menyimpang imannya, akhirnya naulillah keluar dari agama Islam, murtad, kemudian akhirnya masuk ke dalam ke dalam neraka. Dan contoh-contoh. Keadaan kadang sepertinya adalah banyak. Apalagi di zaman kita di zaman fitnah seperti ini, seseorang terkadang muslim di pagi hari, tapi di sore hari kita dapatkan dia adalah termasuk orang yang keluar dari agama Islam. Dan sebuah cerita yang saya dengar dari guru saya sendiri dan beliau menikil dari sebagian kita, dahulu ada seorang muadzin. Seorang apa? Seorang muadzin yang senantiasa mengumandangkan adhan, mengajak manusia untuk sholat. Dan di zaman dahulu, orang ketika akan mengumumdankan adhan, dia naik ke atas. Di atas pintu atau di atas masjid. Sehingga suaranya bisa didengar oleh banyak manusia yang ada di sekitar masjid. Suatu saat ketika dia naik, tidak sengaja dia melihat, aurat wanita Tidak sengaja dia melihat seaurat seorang wanita Kemudian akhirnya dan dia tidak menjaga pandangannya dan dia dalam maksiat seorang muadzin tetapi dia tidak amanah Manusia menyangka dia adalah seorang muadzin orang yang soleh dan seterusnya tapi ternyata di sana ada maksiat yang dia lakukan kemudian akhirnya dia turun dan mendatangi rumah tersebut dan menyampaikan keinginannya untuk menikahi wanita yang dia lihat tersebut tapi ternyata wanita tersebut adalah wanita Nasrani dan dia mengatakan saya tidak mau dinikahi kecuali oleh seorang yang Nasrani juga tidak mau dinikahi oleh seorang Muslim Maka laki-laki ini, ini Hanya sebab wanita tersebut Akhirnya dia masuk ke dalam agama Nasrani Akhirnya dia masuk ke dalam agama Nasrani Kemudian Allah SWT Memindaki sebelum dia Menikahi Atau sempat mendatangi wanita tersebut Ternyata dia Terkena musibah jatuh Sehingga dia meninggal dunia Keluar dari agama Islam, jadinya dalam musibah yang paling besar, dan dia belum merasakan kenikmatan dengan wanita, dengan wanita tersebut. Selama ini adalah seorang muadzin yang mengajak manusia untuk melakukan solat dan seterusnya, tetapi karena di sana ada sesuatu yang tidak kita lihat yang dilakukan oleh muadzin tersebut. Sehingga akhirnya dia meninggal dalam keadaan yang, Na'udzubillah dalam keadaan kufur. Dan ini menunjukkan bahasanya kita sebagai seorang Muslim tidak boleh bermudah-mudahan dengan kemaksiatan. Lihat muadzin tersebut, dia hanya melakukan awalnya adalah apa? Kemaksiatan, iaitu bermudah-mudahan melihat sesuatu yang diharapkan. Tapi akhirnya perbuatan maksiat tersebut menyeret dia membawa dia kepada kekufuran. Kerana itu mengingatkan umat dari dosa yang paling besar seperti syirik, kekufuran, kenifakan, kemudian fitnah dan juga kemaksiatan dosa-dosa besar ini harus disampaikan dan diingatkan saudara-saudara kita tentang bahayanya perkara-perkara tersebut tentunya dengan prioritas di sana ada. Dosa yang merupakan yang paling besar Seperti syirik Maka harus lebih kita tekankan Dan harus kita seringkan Membahas tentang masalah ini Dan tentunya dosa besar Ini lebih kecil daripada Dosa syirik Lebih kecil daripada dosa kekufuran dan juga dosa kenifakan Alakul hal ini adalah contoh Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya salah seorang di antara kalian mengamalkan amalan penduduk surga sehingga tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali satu jengkal kemudian didahului oleh kitab akhirnya masuk ke dalam neraka. Mengamalkan amalan penduduk ke neraka kemudian masuk ke dalam ke dalam neraka. Dan ini pelajaran bagi kita semua Bapak-bapak sekalian jangan kita magrur Jangan kita tertibu dengan amalan kita sendiri. Melihat diri kita, Masya Allah. Istiqamah, sudah rajin ke Mesir, Rajin membaca Al-Quran. Jangan sampai kita mengguruh, jangan sampai kita tertibu dengan amalan yang sudah kita miliki. Tapi seorang Muslim, ketika dia diberikan taufiq oleh Allah untuk beramal, jangan lupa dia memuji Allah Azza wa -Za karena kalau bukan Allah bisa dia tidak akan mendapatkan hidayah tidak akan dibukakan hatinya untuk menerima agama Islam dibukakan hatinya untuk salat dibukakan hatinya untuk bersedekah dimudahkan dirinya untuk umrah dan haji dan seterusnya kalau bukan karena Allah yang memudahkan kita untuk beribadah dan mengamalkan ibadah tersebut bisa kita tidak termasuk orang yang mengamalkan ibadah tersebut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan di dalam sebuah hadis: "Laulallah mahdajina, bila tersadatna, bila salinah. Kalau bukan karena Allah, disayang kami tidak akan mendapatkan hidayah. Hidayah ini adalah pengakuan dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidayah ini adalah karunia yang besar bagi seseorang. Kalau bukan karena Allah." Nisaya kami bukanlah termasuk orang yang mendapatkan hidayah وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا سَلَيْنَا Dan nisaya kami bukan orang yang bersadabah Dan bukan orang yang sorak Seseorang apabila diberikan taufik oleh Allah Mengamalkan sebuah amalan Maka dia memuji Allah yang telah memberikan taufik kepadanya Mengamalkan amalan tersebut Kemudian jangan lupa dia beristighfar Beristighfar atas segala kekurangan Karena saya yakin dan semua kita yakin meskipun kita berusaha untuk beramal semaksimal mungkin Dan sesempurna mungkin pasti di sana ada kekurangan Terkadang masih terpisit niat yang tidak baik Dan terkadang amalan kita tidak sesuai atau kurang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW Kurang khusyuk di dalam ibadahnya Memperbanyak istighfar sehingga kita merasa bahwasanya kita ini adalah orang yang meskipun sudah beribadah kepada Allah sebisa mungkin, semaksimal mungkin, pasti di sana ada kekurangan. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Ketika beliau berdua selesai melakukan perintah Allah yaitu menegakkan atau meninggikan Ka'bah. Wa Ibrahimul qawa'ida minal bait wa ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiu alim ketika Ibrahim dan juga Ismail mengangkat fondasi rumah Allah ditinggikan sesuai dengan perintah Allah mereka mengatakan rabbana taqabbal minna innaka antas samiu alim kemudian mereka memohon ampun kepada Allah وَتُبَ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَتَّوَّابُ الرَّحِيمُ Meminta kepada Allah supaya diterima amalannya dan ini adalah merendahkan diri kita kepada Allah Jadi kita beribadah bukan hanya begitu saja Hanya sekedar melaksanakan kewajiban Hanya sekedar selesai Kewajiban kita tidak Tapi kita beribadah dan kita merasa butuh kepada Allah agar ibadah kita ini diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi Ibrahim alaihissalam beliau mengatakan, "Rabbana taqabbal minna innaka anta samii'ul 'aliim." "Rabbana waj'al lana laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lahu wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim." Kemudian berdoa, "wa tub 'alaina dan berikanlah kami tobat." Terimalah tobat kami sesungguhnya engkau adalah Zat yang Maha memberikan tobat dan engkau adalah Zat yang Maha penyayang. Beliau adalah seorang nabi bahkan seorang khalilullah meminta kepada Allah supaya ibadahnya diterima. Dan siapa di antara kita yang sampai sedemikian derajat derajatnya tertingginya derajatnya? Belum meminta kepada Allah supaya amalannya diterima Kemudian meminta kepada Allah supaya diberikan Ampunan atas dosa-dosa yang belum lakukan Dan di antara sifat orang yang bertakwa Yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran Mereka memiliki sifat beristighfar di akhir malam Beristighfar Memohon ampun kepada Allah di akhir malam Allah mengatakan, "وَالْمُسْلِمِينَ بِالْأَصْحَابِ" Jadi Allah mengatakan, "وَبِالْأَصْحَابِ هُمْ يَسْلَمْتِرُونَ" Mereka adalah beristighfar bil ashhab di akhir malam di waktu sahur. Dan disebutkan di dalam hadis bahasanya Allah swt turun pada sepertiga malam yang terakhir, Yaitu sesuai dengan keagungan Allah azza wajalla. Kemudian Allah mengatakan di antaranya. Siapa yang memohon ampun kepada aku Maka aku akan mengampuni dirinya Dan ini menunjukkan bahasanya Seperti yang malam yang terakhir Ini adalah waktu yang mustajab Untuk berdoa kepada Allah Dan memohon ampun kepada Allah Azza wa Jal Allah menjadikan Bagi siapa yang memohon ampun kepada Allah di akhir malam Maka Allah akan mengampuni dirinya Wal muslimin apabila mereka beristighfar kepada Allah di akhir malam. Para ulama menjelaskan apa hikmah istighfar di akhir malam karena orang-orang yang bertakwa tersebut setelah mereka melakukan Solat malam bermunajat kepada Allah azza wajalla sementara yang lain tidur. Maka dia iringi dengan istighfar kepada Allah, di antara hikmahnya adalah untuk menjaga jangan sampai dia adalah termasuk orang yang makruh. Jangan sampai dia adalah termasuk orang yang tertipu dengan amalannya, melakukan solat tahajud sementara yang lain tidur, bermunajat kepada Allah sementara yang lain istirahat. Jangan sampai masuk di dalam hatinya bisikan setan, mengatakan umpam demikian umpam demikian. Maka diakhiri dengan istighfar, yakni dan pengakuan pada dirinya dari dirinya bahasanya amalannya dia lakukan. Pasti di sana ada kekurangan Jadi ia adalah termasuk orang yang banyak dosanya Setelah kita sholat lima waktu Dan kita melakukan atau membaca adkar Membaca zikir-zikir setelah sholat Maka yang pertama kita ucapkan Sunnahnya adalah mengatakan apa? Astagfirullah Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah Ini adalah lafad istighfar yang kita baca setelah sholat di antara hikmahnya adalah supaya jangan sampai setelah sholat kita termasuk orang yang bangga dengan amalannya tertibu dengan amalannya. Dia melakukan sholat berjamaah, dia melakukan sholat lima waktu bersama orang lain. Jangan sampai ada di dalam hatinya perasaan dia bangga dengan amalan dan seterusnya. Setelah salam maka dia mengucapkan Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil Jangan sampai seseorang Tertibu dengan amalannya Jangan merasa bangga Dengan amalannya Tetapi dia harus merasa takut Dan senantiasa memohon kepada Allah Ketetapan hati Jangankah kita Nabi SAW Di antara doa yang sering beliau baca adalah Ya muqallibal qulub Tabbit qalmi ala dini Ya muqallibal qulub habbits qalbi ala dini wahizab ya Allah yang membolak-balikkan hati Karena hati kita yang membolak-balikkan adalah Allah azza wajalla kadang iman kadang maksiat kadang kuat keimanannya kadang lemah habbits qalbi ala dini ya Allah betapkanlah hatiku di atas agama minta ditetapkan hatinya dan tidak mudah goyah ke kiri dan juga ke kanan Tetapkanlah ya Allah hatiku di atas agama Ini adalah termasuk doa yang sering dibaca oleh Rasulullah SAW Khususnya ketika sujud Oleh karena itu kita sering dan persering membaca doa ini Kalau beliau saja SAW yang sudah diampuni dosanya. Yang dahulu maupun yang akan datang dan sudah ditanggung masuk ke dalam surga beliau sering membaca doa ini lalu bagaimana dengan diri kita Ya mukallib al kubub tibez almi aladinik Ya Allah yang menggolak balikan hati tetapkanlah diriku hatiku di atas agama dan terus meminta kepada Allah hal tersebut kemudian setelahnya beliau mengatakan Wa inna ahadakum daku melayak di amali ahli neraka hingga ma yakulu bainahu wa illa dira fa yasbitu 'ala alkitab bi amali ahli aljannah fa dan sungguh salah seorang di antara kalian Mengamalkan amalan bentuk neraka sehingga tidak ada jarak antara dirinya dengan neraka kecuali satu jengkal Tidak ada jarak antara dirinya dengan neraka kecuali satu jengkal, dia adalah seorang yang Misalnya orang yang kabir Semua maksia dia lakukan Semua pelanggaran dia lakukan Sehingga tidak ada jarak antara dirinya dengan neraka Kecuali satu jengkal saja Tapi bayat spiqwa al kita Allah telah ketakdirkan sebelumnya bahwasanya dia akan mendapatkan hidayah Akhirnya dia mendapatkan hidayah Dengan satu sebab فَيَعْمَلُوا بِعَمَلِ عَمْلِ عَمْلِ جَنَّةِ Kemudian mengamalkan amalan penduduk surga فَيَدَ قُلُوهَا Kemudian dia masuk ke dalam ke dalam surga Kembalikan dari yang pertama Di sana ada orang yang sebelumnya Secara zahir dia mengamalkan amalan penduduk neraka Kemudian Allah SWT memendaki kebaikan bagi orang tersebut Dikenalkan dengan agama Islam Terbuka hatinya untuk masuk ke dalam agama Islam Masuk ke dalam agama Islam Kemudian istiqomah dan meninggal di atas agama Islam Akhirnya masuk ke dalam surga Atau seorang ahli maksiat, Seorang preman Yang dikenal kenakalannya, dikenal dengan keganasannya Semua daerah tersebut takut dengan keganasan orang tersebut dan tidak ada maksiat kecuali dia lakukan. Tapi ternyata Allah mengendaki kebaikan bagi orang tersebut. karena satu peristiwa atau karena satu kejadian. Allah memberikan keimanan padanya. Sehingga dia sadar. Menjadi seorang Islam yang baik. Orang yang taat. Sampai akhir hayatnya. Sampai dia meninggal dunia. Dan contohnya banyak. para sahabat. Orang sahabat. Ya banyak diantara mereka yang baru mengenal Islam ketika mereka sudah dewasa. Umar bin Khattab, Umar bin Affan, Sa'ad bin Abi Huqas, Abdul bin Auf dan seterusnya. Banyak contoh-contoh di mana mereka sebelumnya adalah orang-orang yang banyak berbuat maksiat. Kemudian setelah itu Allah SWT memberikan hidayah akhirnya masuk ke dalam agama Islam dan Menjadi orang yang baik. Dan meninggal dalam keadaan baik. Di antaranya adalah Fugail Ibn U'iyah. Fugail Ibn U'iyah. Ini dahulu adalah seorang yang dikenal sebagai perampok. Dan semua orang takut apabila melewati daerah tersebut. Dia dengan Fugail Ibn U'iyah ini. Sampai suatu saat dia tidak sengaja. Dalam keadaan sebuah dia mendengar percakapan antara. Dua orang musafir Percakapan antara dua orang Musafir yang sedang membicarakan Fudhal bin Iyya Ya bahwasannya mereka takut Dengan Fudhal bin Iyya dan seterusnya Sampai akhirnya ada kata-kata mereka Yang menyentuh hati Fudhal bin Iyya Sehingga hati yang sekeras itu Dikudukkan oleh Allah dan dilembutkan oleh Allah Kemudian dia berjanji kepada Allah untuk Mengisi hidupnya setelah itu dengan kebaikan Kemudian berniat, berazam untuk menuju ke Mekah. Dan menjadi seorang ahli ibadah. Dan akhirnya beliau dikenal. Yaitu Qudhal yang niat. Dan sampai sekarang. Dikenal sebagai seorang ahli ibadah. Bahkan seorang ahlul ilm. Ya, sebagai seorang ahlul ilm. Sebagai seorang ulama. Terkadang seseorang di awalnya. Mengamalkan amalan. Menduduk neraka. Kemudian setelah itu Allah memberikan hidayah. Kepada Islam, kepada sunnah, kepada ketaatan pun biar meninggal dalam keadaan, dalam keadaan tak Dan ini pelajaran yang bisa kita ambil bapak-bapak sekalian Jangan sampai kita merendahkan saudara-saudara kita yang masih dalam keadaan Belum mendapatkan hidayah Jangan sampai kita meremehkan mereka Atau mengatakan engkau tidak akan masuk surga atau mengatakan Allah tidak akan mengampuni dosamu Atau kalimat-kalimat yang merendahkan dirinya Terkadang seseorang kita lihat dia Sepertinya tidak mungkin mendapatkan hidayah Atau susah mendapatkan hidayah Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah Mungkin terjadi sebuah kejadian Terjadi sebuah momen sehingga dia Mendapatkan idee dan masuk idee di dalam hatinya, dan mungkin dia kelak bisa lebih baik daripada daripada kita. Mungkin dia lebih baik daripada daripada kita, lebih bersungguh sungguh di dalam mempelajari agama Islam, lebih sungguh-sungguh di dalam taatan, tidak mau riyad, tidak mau sum'ah. berani di dalam menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Tidak mengenal nikmat, Berjanji di dalam hatinya untuk memperbaiki dirinya. Terkadang orang yang demikian, keadaan dia justru lebih baik daripada orang Islam yang sudah dari awal dia masuk ke dalam agama Islam. Oleh Lagian itu jangan kita meremehkan orang yang demikian. Kalau kita melihat saudara kita yang masih dalam keadaan maksiat, maka yang pertama kita memuji Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita. Muji Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita. Alhamdulillah alladihadani. Segala muji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada aku. Kemudian yang kedua kita mendoakan. Semoga Allah SWT menjaga kita dari maksiat ini. Dan semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada saudara kita. Sehingga tumbuh di dalam hati kita perasaan rahmat. Perasaan kasih sayang kepada orang lain Termasuk orang yang ahli maksiat Termasuk orang-orang yang berbuat maksiat Memuji kepada Allah Yang telah memberikan hidayah kepada kita Dan kita mendoakan mereka Supaya Allah memberikan hidayah kepada kepada mereka Saya pernah mendengar sebuah cerita Dari seorang da'i dari Filipina dan dia adalah termasuk Allah Tetapi dia giat untuk Mendawahkan Islam sesuai dengan kemampuannya. Setiap malam yang dia lakukan dan dia pernah ditanya, bagaimana ribuan orang demikian masuk ke dalam agama Islam? Bagaimana ribuan orang jumlah yang sedemikian banyaknya masuk ke dalam agama di dalam agama Islam dengan perantaraan dirimu? Di antara yang dia lakukan setiap malam di akhir malam dia berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah supaya Allah memberikan hidayah kepada mereka. Meminta kepada Allah supaya Allah membukakan hati-hati mereka Menerima agama Islam Dimudahkan lisan kita untuk Memberikan nasihat kepada mereka Sampai akhirnya seperti yang dilihat Banyak orang yang masuk Islam dari dari tangan Dari tangan beliau. Dan Nabi SAW adalah kutbah kita sebelumnya Berapa banyak orang yang diduakan oleh Nabi SAW Dan akhirnya mereka masuk ke dalam agama Islam dan seorang sahabat dari Daws Dari Kabilah Daws Pernah datang kepada Nabi SAW Dan mengungkapkan kepada beliau Saya putus asa dengan Kabilah Daws ini Kayaknya mereka tidak mungkin masuk ke dalam agama Islam Tapi Nabi SAW Mengharap rahmat dari Allah Berdoa kepada Allah Supaya Allah membuka hati mereka Dan memberikan hidayah kepada mereka sampai akhirnya dia datang atau kembali ke kabilanya dan dia menemukan kabilanya sudah masuk ke dalam ke dalam agama Isa. Nah, jangan kita meremehkan tentang doa ini yaitu khususnya doa untuk orang lain supaya orang lain mendapatkan hidayah. Dan orang yang paling berhak untuk kita doakan adalah keluarga kita sendiri. Istri kita, demikian pula anak-anak kita kalau kita melihat di antara mereka ada yang belum mendapatkan hidayah. Terus kita berdoa kepada Allah Meminta kepada Allah Supaya Allah memberikan hidayah kepada mereka Dan tentunya Di sana mengambil sebab yang lain Menasihati dengan cara yang baik Mengenalkan mereka kepada Ta'lim-ta'lim -ta yang bermanfaat Mengenalkan mereka Kepada teman-teman yang soleh dan seterusnya Ini adalah usaha seorang muslim Dan ini adalah di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang Mulia ini Baik, wal akbar lubil kawatim dan amalan sesuai dengan akhirnya penjelasannya adalah dari hadis yang tadi kita sebutkan. Kemudian beliau katakan, was saidu man saidabikallah dan orang yang berbahagia adalah orang yang berbahagia dengan takdir Allah. Was syakiyul man syakiyabikallah dan orang yang celaka adalah orang yang celaka dengan takdir Allah. Maksudnya kecelakaan. Dan juga kebahagiaan semuanya dengan takdir Allah s.w.t Sebagaimana tadi disebutkan dalam hadis hadith Seseorang celaka sehingga masuk ke dalam neraka Atau dia adalah sa'idun, orang yang berbahagia sehingga termasuk penduduk surga Maka itu adalah termasuk takdir Allah azza wajalla. Wa aslul qadari sirrullahi ta'ala fi qalqih Lam yattali ala thalika malakun muqarrabun wala nabiyun mursalun Dan asal takdir adalah rahasia Allah yang ada di dalam makhluknya Takdir ini adalah rahasia Allah yang ada di dalam makhluknya Artinya rahasia Lam yattali ala thalika malakun muqarrabun wala nabiyun mursalun Tidak mengetahui tentang takdir tersebut Bahkan malaikat yang didekatkan kepada Allah dan juga nabi yang diutus tidak ada di antara mereka yang mengetahui tentang takdir Allah azza wajalla karena takdir Allah ini adalah sirrul Allah bil takdir Allah ini adalah rahasia Allah yang ada di dalam makhluknya yang mengetahui hanya Allah malaikat jibril tidak mengetahui apalagi malaikat yang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui apalagi yang lain karena Beliau s.a.w. adalah makhluk yang paling mulia di antara manusia Dan jibril adalah makhluk yang paling mulia di antara malaikat Kalau malaikat yang paling mulia dan Nabi yang paling mulia tidak mengetahui Lalu bagaimana dengan dengan yang lain? Ini adalah sirullah fi khalkih Ini adalah rahasia Allah di dalam makhluknya Kemudian setelah itu beliau menyebutkan tentang bahayanya Berdalam-dalaman di dalam masalah takdir bahayanya seseorang terlalu mendalami tentang masalah takdir, terlalu memikirkan tentang masalah takdir. Sehingga menjadikan dia ragu, menjadikan dia meninggalkan amal saleh. Bila katakan wa ta'ammuqu wan nadharu fi dzalik dari'atul khidlan wa sulmul firman wa darajatut tughyan. Dan ta'amuk Iaitu mendalami, berdalam dalaman Dan terlalu melihat Terlalu memikirkan masalah takdir ini Oh Dan terlalu mendalami Dan mengikir, memikirkan Tentang takdir Ini justru menjadi Dari atau fidlan Ini menjadi sebab seseorang Mendapatkan kehinaan Mendapatkan penyimpangan Wasullawul hirman Ini adalah tangga Menuju keharaman Iaitu diharamkan dari ilayah Wadarajatul tughiyah dan dia adalah termasuk berlebih-lebihan. Ini menunjukkan bahasanya terlalu memikirkan tentang masalah takdir. Ini justru perkara yang dilarang di dalam agama Islam. Falhadaroh kull hadari. Maka hendalah waspada dan benar-benar waspada dengan yang demikian mendalikan lafiran, wafikran, wawaswasah. Baik dengan cara memikirkan, mendalami ataupun dengan Waswas, dengan waswas. Fatinallah taala kuwa ilmu al-Qadr an-amih. Karena sesungguhnya Allah taala telah melipat ilmu tentang takdir dari makhluknya. artinya seperti yang tadi kita sebutkan, disebutkan oleh pengarang bahasanya takdir adalah rahasia Allah di dalam makhluknya. Wa nahahum an maromi. Dan Allah telah melarang mereka untuk Mencari-cari Atau terlalu Memikirkan tentang takdir ini Kama kuala ta'ala Fi kitabih Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal Di dalam kitabnya La yus'alu amma yaf'alu Wahum yus'alu Allah tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan Tetapi mereka lah Yang akan ditanya Allah tidak ditanya Tentang apa yang dia lakukan Wahyu alul, tetapi merekalah manusia lah yang akan ditanya oleh oleh Allah. Kita lah yang akan ditanya. Ditanya tentang bagaimana kita mentauhidkan Allah di dunia, bagaimana kita mengikuti Rasulullah SAW. Di antara di antara pertanyaan kelak di hari kiamat adalah apa yang kita sembah. Allahumma tanzakhiru yaumil adhim. فَيَقُولُ أَيْنَ شُّرَوْكَا إِيَا اللَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْقُمُونَ Dan pada hari di mana Allah memanggil mereka, kemudian Allah mengatakan, di mana sekutu-sekutuku yang dahulu kalian sembah. Di mana sekutu-sekutuku yang dahulu di dunia kalian sembah. Menunjukkan bahasanya Tauhid, telah akan ditanya oleh Allah Azza wajalla. Bagaimana kita di dunia, ibadah kita apakah hanya diserahkan hanya kepada Allah? atau di sana ada sekutu-sekutu sekutu selain Allah yang kita sembah selain Allah azza wajalla. Jadi antara pertanyaan gila adalah bagaimana kita menjawab para rasul? Menjawab dakwahnya para rasul, apakah kita menjawab dakwah mereka atau tidak? Allah mengatakan wa yauma yaquul wa yauma yindahihum fa yaqul hadza ajabatu mursalin. Pada hari di mana Allah memanggil mereka Kemudian Allah bertanya kepada mereka, apa yang kalian jawab kepada para nabi? Apakah perintah-perintahnya kalian lakukan? Larangan-larangan dia di kalian tinggalkan atau tidak? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang kelak kita akan ditanya. Termasuk di antaranya kenikmatan. Tummalatus alunna yawma idin 'anil na'im. Dan di antara kenikmatan adalah umur. Harta ditanya, dari mana kita dapatkan dan untuk apa kita gunakan. Ditanya ilmu kita, untuk apa kita kerjakan dan seterusnya. Wahum yus'alun, mereka lah yang akan ditanya. Dan kita telah tidak akan ditanya, mengapa Allah melakukan demikian, kenapa Allah melakukan demikian. La yus'alu amma yaf'al, wahum yus'alun. Allah tidak ditanya, apa yang dia lakukan tetapi mereka lah yang akan ditanya boleh karena itu yang kita persiapkan adalah pertanyaan yang akan ditujukan kepada kepada kita. Faman sa'ala lima fa'al, maka barang siapa yang bertanya, "Mengapa Allah melakukan demikian?" maka faqat radda hukm alkitab, berarti dia telah menolak hukum yang ada di dalam Al-Qur'an. Wa man radda hukm alkitab kana minal kafirin, dan barang siapa yang menolak hukum di dalam Al-Qur'an, maka dia adalah termasuk orang-orang yang yang kafir. Itu apabila dia menolak hukum di dalam Menolak apa yang ada di dalam Al-Quran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh